Pista 19 I-am condus până în capătul uliței unde își lăsaseră pobeda, pobeda lui Alexandru Bujor, cum aveam să aflu mai târziu. Până în seară Iliana Sachelarie trebuia să ajungă la Vama Veche, la o veche gazda a ei, iar Alexandru Bujor la Eforie, la hotel unde avea de gând să stea toată vacanța. Trebuie să spun că pe vremea aceea Eforia era cea mai elegantă stațiune de pe litoral, iar Poveda, cea mai elegantă, dacă nu chiar unica marcă de mașini din țară. Când am despărțit Ileana Sachelarie mi-a ținut lung mâna în mâna ei. Mi-a luat apoi capul între mâini, s-a uitat la mine cu privirea plină de nostalgie și de compătimire cu care ne uităm uneori la oameni mult mai tineri decât noi și m-a sărutat pe frunte. Nostalgie și compătimire? Ciudat aliaj, zise Pavel. Nostalgie pentru tinerețea rămasă în urmă, acel timp fericit, animat de speranțe și de idealuri. Compătimire pentru tot ce se poate așterne în fața unui om tânăr. Erori, amărăciuni, dezamăgiri, dureri, adversități, eșecuri în privirea în zâmbetul ei, chiar și în sărutarea ei maternă, mi s-a părut că citesc o prevestire pentru viitorul meu. M-am simțit brusc foarte tristă și ca un gest de salvare am strâns-o pe Ileana Sachelarie în brațe, în timp ce împătrundea în nări mirosul ei frumos de parfum bun, pe un corp proaspăt spălat am simțit imperios nevoia să-i pun o întrebare. Pavel se uită la sânziana cu ochi plini de curiozitate. Ați vrea să mai aveți vârsta mea?" I-am șoptit eu la ureche ca pe o mare taină. M-a apucat cu mâinile de umeri, a pus oarecare distanță între noi, s-a uitat la mine cu o admirație de parcă cine știe ce minune aș fi spus și cu o voce la fel de tainică pe cât fusese mea, vocea cu care spui ceva ce nu trebuie să afle nici vântul, mi-a șoptit la ureche. Nu, abia aștept să treacă și ce mi-a mai rămas?" Îmi spusese vorbele astea dintr-o suflare. După o scurtă pauză, în care mie, nici să clipesc, nu mai venea, i-am auzit din nou șoapta, îți urez din suflet, ca la anii pe care i-am eu acum să gândești altfel decât gândesc eu. Ei, v-ați transmis formula bombei. Ați hotărât și unde să o puneți?" ne-a întrebat Alexandru Bujor, cu o ironie blajină de parcă voia să spună săracele. Ce să le faci? Zile femei și pace. Ileana Sachelarie s-a urcat în mașină, Alexandru Bujor s-a uitat la mine cu o privire foarte serioasă în timp ce îmi lua mâna și mi-o ridica până la gură, abia atingând un vârful degetelor, de parcă s-ar fi temut să nu le spargă. Am fost sigură că mi-a sărutat mâna ca să-mi facă plăcere, ca să-mi dea importanță. M-am simțit măgulită, îți dai seama câtă minte aveam, câtă să ai! Câtă are orice fată cu minte la 19 ani, cu minte și nedusă în lume. Odată fusesem și eu la o petrecere, ți-am povestit. Acolo, pentru prima oară, îmi sărutase cineva mâna, unul dintre băieții cu care dansasem. Dar acolo, la dans, vreau să zic, asta făcea parte din obicei. Pe când din partea domnului Bujor Alexandru, autor din bibliografia obligatorie de la română, vestul pavele, asemenea gest, era cu totul altceva. Pavele, poate că ar trebui să mă opresc, mie și rușine de cât am vorbit. Te rog, te rog, nu te opri. Te rog, nu știu cât de interesantă poate să-i pară cuiva povestea unei vieți, a unei vieți care nu are nimic spectaculos. Majoritatea oamenilor duc o viață nespectaculoasă. Nici la teatru nu ne ducem în fiecare zi. Spectacolele, adevăratele spectacole ale vieții noastre, ni le știm fiecare în parte. Să știi că îmi place să aud povestea vieții oamenilor, chiar când ei sunt alții decât sunt ziana Hangan. După ce-mi termin programul, mai trec o dată să-mi pacienții ca să-i aud vorbind, ca să-i provoc să vorbească. Și într-o carte și într-un ziar trebuie să știi să citești printre rânduri, dar în oameni. În oameni? Să citești printre vorbele lor și chiar dincolo de ele. Uneori un oftat povestește mai mult decât un roman fluviu, o privire mai mult decât o bibliotecă. În mine, ce citești dincolo de vorbe? Des în ziană, ce să zic? Viața ta de până acum parcă n-ar fi fost tocmai o paradă a norocului. Dar să ne întoarcem la autorii din bibliografia obligatorie. Ți-am descris, am anunțit întâlnirea mea cu Ileana Sachelarie, mai întâi pentru că Ileana Sachelarie, atât cât am cunoscut-o atunci, fără să mai vorbesc de valoarea ei de scriitor, mi-a făcut o impresie foarte puternică. Am discutat multe lucruri cu mulți oameni și cu memoria asta de elefant pe care o am îmi aduc aminte tot din punct de vedere afectiv ca învelit într-un strat de vată amintiri desonorizate asurzite, sclerozate de vreme acele două fraze ale Ilenei Sachelarie răspuns la întrebarea mea răsună în mine de aproape 20 de ani la fel de acut și la fel de neliniștitor ca și atunci în clipa când mi-au fost șoptite la ureche de atunci și până săptămâna trecută n-am mai întâlnit-o niciodată pe Ileana Sachelarie, săptămâna trecută m-a strigat pe stradă și ca și când ne-am fi văzut cu câteva zile mai înainte, m-a sărutat pe frunte și m-a invitat pe la ea. Vino pe la mine când poți, vreau să mai stăm de vorbă și, drept să spun, vreau să-ți dau niște lucruri, fiindcă m-am hotărât să nu mai păstrez decât strictul necesar. La bătrânețe e bine să dai altora mai tineri. Dumneavoastră vorbiți de bătrânețe, arătați mai tânără decât mine. Oi fi arătând eu, dar acuș și bat 60 de ani și cum nu sunt genul care crește și lansează pești, îmi face plăcere să dau din viață cui mi drag. Să știi că te aștept. Ține telefonul meu. Miercuri, mă duc pe la ea. Nu pentru că vreau să-mi dea ceva, mă duc fiindcă abia aștept să stau de vorbă cu ea. Cred că nici nu și închipuie cât de puternică impresie mi-a făcut atunci și cât de des i-am evocat imaginea tot timpul cât am fost măritată cu Alexandru. Mereu îmi spuneam, nu degeaba l-a lăsat o femeie ca Ileana Sachelarie și deodată gândul meu o învăluia în afecțiune ca pe o soră de nenoroc. Deși n-am încă 41 de ani, nu știu câte lucruri aș refuza dacă mi-ar fi cu putință să aleg. Unul singur știu însă că l-aș respinge cu mâinile, cu picioarele, cu bolovani, cu cărbune aprinși. Să mai iau viața de la început. Aici sunt într-un acord total cu șoapta Ilenei Sachelarie. Mă bucur că până acum n-am ajuns să spun cum mi-a spus ea atunci. Abia aștept să treacă și ce mi-a mai rămas. Așa cum ți-am spus, aș minți să zic că nu sunt momente când m-aș întinde jos și aș muri, dar momente cum cred că, dacă e sincer, fiecare om trebuie să și le recunoască. Și deși, cum de asemenea ți-am spus, nu contez pe nimic spectaculos în viața care mi-a mai rămas de trăit, ci doar pe microbei mei. Drăguți pe fetele mele și pe nepoți, la încheierea oricărei socoteli cu viața pe care o presupune fraza Ilenei Sachelarie, abia aștept să treacă și ce mi-a mai rămas, la asta n-am ajuns și sper să nu ajung niciodată. Fraza asta, vreau să spun, ceea ce exprimă ea, exclude orice curiozitate pentru ziua de mâine. Poate că singurul meu adevărat noroc în viață este această curiozitate. Ce se poate întâmpla mâine? Aici cred că e vorba de resursele interioare ale omului, de calitatea lor și, în cele din urmă, de calitatea generală a omului. Tulburător mi se pare că la o asemenea concluzie, căci asta nu e o părere care să mai lase o portiță cât de mică spre altceva, tulburător mi se pare că ajung la ea unii oameni de o calitate indiscutabilă. Tu nu o cunoști pe Ileana Sachelarie, dar cred că ai citit ceva de ea. Viața în raz, laicii infalibili, împărații fără chei, rudele sărace ale gloriei, cum să l o citesc? O să o, o mare prozatoare. Când mă gândesc acum mai bine, după felul cum scrie, după personajele pe care le creează, niște oameni care trag și cu dinții de viață n-ai zice, Doamne ferește, că abia așteaptă să treacă și cei a mai rămas. Înscris se detașează de propria persoană, creează o lume din care se exclude pe sine. Cred că la originea părerii ăsteia a ei, cu să treacă mai repede și cea mai rămas, este singurătatea în care trăiește. Lipsa unei familii a unei afecțiuni permanente, a unor bolovani legați de picioare, cum este uneori o familie. Bolovani însă care îți asigură o verticalitate permanentă. Permanentă și relativă, de multe ori din cauza bolovanilor trebuie să îndoi spinarea, dar ce e drept, ei nu-ți lasă timp de melancolizări metafizice prelungite și vorba lui Bernard Shaw, prima condiție pentru a nu fi nefericit este să n-ai timp să te gândești la nefericire. Singurătatea, ziceai tu, îți zic și eu s-ar putea să se afle la originea acestei capitulări în cazul Lenei Sachelarie. Singurătatea l-a dus la sinucidere pe doctorul Nini Naiculescu, mâine e parastasul lui, singurătatea. Dar parcă pot să ști că numai singurătatea, pot să ști că nu și altceva mult mai profund, o deteriorare sufletească, slăbirea unor mecanisme mult, mult mai subtile, acele structuri de rezistență ale sufletului care nu se conformează tipicului cantității de beton, suficiente în general pentru a ține edificiul în picioare. Tristețea, disperarea, blazarea se află sub formă de saprofiți în fiecare dintre noi. Totul este ca ele să nu iasă din starea lor de să aprofiți de coexistenți pașnici și să nu apuce pe calea manifestărilor virulente. Doctorul Naiculescu, Ileana Sachelarie, tributari, măcar în parte, singurătății, dar blazarea stare mult mai primejdioasă, mult mai insidioasă chiar decât disperarea, care fiind o stare prea intensă, nu poate fi de durată. Blazarea față de disperare, fiind ca un alergător de maraton față de unul la de metri plat, blazarea E o boală mult mai răspândită decât își poate cineva închipui. Iar tributarii ei nu sunt niște oameni singuri. Nu vorbesc de blazarea de suprafață pe care mulți o afișează din superficialitate sau chiar din snobism. Vorbesc de blazarea adevărată, de morbul blazare, set morn an curiozit cum a numit odată un scritor francez bătrânețea. Ce înseamnă morn? Da, și posomorât și mohorât și tern. Bine zis. Sfârșit. Ați ascultat Arta conversației de Ileana Vulpescu Lectura Cristina David August 2011